Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 12. До нижньої палуби, де мешкали протестанти, Анжеліка дісталася, наче в сумнамбулічному сні. Вона раптом виявила, що сидить у знайомому закутку біля зачохленої гармати, поряд зі своїми мізерними пожитками, і при цьому зовсім не пам'ятає, як шла по верхній палубі, тримаючи за руку Оноріну, як спускалася по крутих трапах, обходила в тумані численні перешкоди. Канати, цебра з водою, горчики з ганчір'ям, матросів, що прибирають судно після бурі. З усього цього вона нічого не побачила. І ось тепер вона сиділа у своєму закутку, не розуміючи, навіщо вона опинилась тут. Пані Анжеліко, пані Анжеліко, де ви були? Над нею схилилося хитре личко маленького лор'є. Северина своєю худенькою ручкою обійняла її за плечі. Та дайте ж відповідь. Діти оточили її. Всі вони були закутані в жалюгідні обноски у шматки спідниць, які матері розірвали, щоб укрити їх від холоду. З-під лахміття стирчали пучки соломи, напхані туди для тепла. Обличчя дітей були бліді, носи почервоніли від холоду. Зазвичкою Анжеліка простягла до них руки та приголубила. Вам холодно? «Ні-ні, весело заволали вони». Малюк Гедеон Карер пояснив, «Боцман, цей морський карлик, сказав, що сьогодні вже теплішого не зробиш, хіба що підпалити корабель, бо ми зараз недалеко від полюса, але скоро знову попливемо на південь». Вона слухала, не розуміючи жодного слова. Дорослі, ті трималися осторонь і часом кидали на неї пильні погляди, одні з жахом, інші з жалем, що означало її довгу відсутність у ночі. Її розгублений вигляд, на жаль, підтверджував найжахливіші чутки і ті звинувачення, які Габріель Берн висловив учора увечері на адресу господаря корабля. «Цей бандит уявляє, що має на неї усі права, і на нас, і на наших жінок, брати мої, тепер ми знаємо, він везе нас не до островів». І оскільки Анжеліка усе не поверталася, Берн вирішив вирушити на її пошуки. На його велику лють виявилося, що двері зачинені ззовні на засов. Тоді, незважаючи на всі рани, він почав вибивати плечем товсту стулку і за допомогою дерев'яного молотка примудрився поодинці виламати один із запорів. Бачачи, що він не вгамується, Манніго, зрештою, йому підсобив. Двері відчинилися, всередину увірвався крижаний вітер, і матері запротестували, не знаючи, як захистити від холоду дітей. Тут же, вивергаючи хитромудрі прокляття, з'явився Боцман, чи то шотландець, чи то германець Еріксон, і разом із ним троє бравих матросів. Вони оточили Берна, схопили його і потягли вгору, в темряву. З того часу він так і не повернувся. Потім прийшли два Теслі, з незворушним виглядом полагодили двері і замкнули їх знову. Корабель ж бурляло з боку на бік. Жінкам та дітям інстинкт підказував, що ніч буде небезпечною. Вони притиснулися одне до одного і сиділи мовчки, а чоловіки довго обговорювали, як поводитися, якщо з метром Берном або його служницею щось трапиться. Побачивши, що Анжеліка, як завжди, лагідно розмовляє з дітьми, Абігелі – молода дружина булочника, котрі дуже її любили, зважилися підійти до неї. «Що він з вами зробив?» – пошепки запитала Абігель. «Що він зробив зі мною?» – перепитала Анжеліка. «Хто це він?» Він – Рескатор. Тільки-но ну, Анжеліка почула це ім'я, в голові її ніби що клацнуло, І вона притиснула руки до скронь, морщачись від болю. Він, – повторила вона, – але він мені нічого не зробив. Чому ви ставите такі питання? Відолашні жінки мовчали, почуваючи себе дуже ніяково. Анжеліка навіть не намагалася зрозуміти, що їх так збентежило. Її сверлила одна єдина думка. Я його знайшла, але він мене не визнав. Не визнав мене своєю дружиною, поправила вона себе. Стільки років мріяти, сумувати, сподіватися і все марно. От коли я справді стала вдовою, її пробрало тремтіння. Це божевілля, цього не може бути, мені сниться страшний сон і я ось-ось прокинуся. Послухавши вмовляння дружини, до Анжеліки наблизився пан Манігу Пані Анжеліку, мені треба з вами поговорити. Де Габріель Берн? Анжеліка подивилась на нього здивовано. «Я нічого не знаю». Тоді він розповів їй, що сталося вночі через її довгу відсутність. «Мабуть, цей пірат велів кинути Берна за борт», – сказав адвокат Карер. «Ви зійшли з розуму». Поступово до Анжеліки поверталася здатність приймати те, що відбувається. Отже, поки вона спала в каюті Рискатора, Берн, намагаючись допомогти їй, учинив не обиякий скандал. Рискатор, напевно, знав про це – Чому ж він жодного слова їй не сказав? Що правда, їм треба було про багато чого поговорити. Слухайте, сказала вона, нема чого напучувати себе і лякати дітей безглуздими припущеннями. Якщо це її ночі, коли капітана ніщо не мало відволікати від управління судном, метр Берн своїм шаленством справді змусив його і матросів на застосування сили, то я вважаю, що вони просто посадили його під замок. Але в жодному разі ніхто тут не робив замах на його життя. За це я вам ручаюся». «На жаль, ці темні особи мають коротку розправу», – похмуро сказав Карер. «І ми тут безсилі. Ви дурні!» – крикнула Анжеліка, усім серцем бажаючи вліпити Ляпаса у його жовту, як старе сало, фізіономію. Їй раптом полегшало від крику, а також від того, що оглянувши протестантів одного за одним, вона подумала, що життя продовжується. У напівтемряві трюму, де через холод закрили всі порти, звернені до неї обличчя її супутників, виглядали так повсякденно. Вони були тут, занурені у свої турботи. І з ними в неї, напевно, не залишиться часу, щоб вдаватися до роздумів про свої прикрощі і малювати їх собі в надто похмурому світлі. «Ну що ж, пані Анжеліко, – знову заговорив Маніго, – якщо ви бачите, що у вас немає причин скаржитися на обурливі дії цих піратів, то тим краще для вас. Однак ми дуже стурбовані долею Берна. Ми сподівалися, що вам про неї щось відомо. Я піду і спитаю, що з ним, – сказала вона, підводячись. Не йди, мамо, не йди, – на все горло заревіла Оноріна, злякавшись, що вона знову надовго залишиться сама. Анжеліка вийшла, тримаючи за руку дочку. На палубі вона майже одразу побачила Нікола Перо. Він сидів на купі снастей, покурюючи трубку, а його індіанець, схрестивши ноги і схиливши на бік голову, точнісінько як дівчинка, що чепурилася, заплітав у кіски своє довге волосся. Важка видалася ніч», – сказав канадець із розумінням. Анжеліка з подивом запитала себе, що саме йому відомо. Потім вона зрозуміла, що він має на увазі лише ті небезпечні години, коли судну загрожували одночасно буря і льоди. Очевидно, всій команді довелося тоді натерпітися страху. «Це правда, що ми мало не загинули. Дякуйте Богові, що ви ні про що не підозрювали і що залишилися живими», – сказав він хрестячись. «Тут найочевидніші місця. Швидше було повернутися додому на мій рідний Гудзон. Анжеліка запитала, чи не знає він, що сталося з одним із пасажирів метром Берном, який зник цієї бурхливої ночі. «Я чув, що за непокору його закулив в кайдани». Монсеньор Рескатор нещодавно спустився до трюму, щоб його допитати. Анжеліка повернулася до своїх супутників і повідомила їх, що їхнього друга не викинули за борт. Прийшли матроси, які чергували на роздачі їжі, та принесли незмінний чан кислої капусти, солонину, а для дітей зацукровані шматочки апельсинів та лимонів. Пасажири із шумом розсілися місцями. Ці трапези та після обідня прогулянка становили їхню головну розвагу. Анжеліка теж отримала порцію, яку невдовзі почала з апетитом уминати оноріна після того, як впоралася зі своєю. Мамо, а ти не їси? Та хай тобі без кінця твердити, мамо, мамо, роздратовано сказала Анжеліка. Раніше цього слова від тебе, бувало, зовсім не почуєш. До її слуху долинали уривки розмов. Ви цілком упевнені, легаль, що ми не проходитимемо острови Зеленого мису. «Патрони, я за це ручаюся. Ми на півночі, далеко на півночі. А куди ми потрапимо за цього курсу? Туди, де ловлять тріску та б'ють китів. Ура, ми побачимо китів!» – крикнув один із хлопчаків, ляскаючи в долоні. «А де причалимо?» – «Чи знати?» – «Думаю, що в Ньюфаундленді чи Новій Франції». «У Новій Франції?» – вигукнула дружина булочника. «Але ж там ми знову потрапимо до рук папистів». І вона заголосила. «Тепер ясно, що цей розбійник вирішив нас продати». «Замовчіть, дуреповитака собі!» – рішуче втрутилася пані Маніго. «Якби у вашій голові хоч крих та здорового глузду, ви б зрозуміли, що навіть такий розбійник, як він, не став би лізти зі шкіри геть під стінами Ларошелі, не став би ризикувати там своїм судном і рубати якірний канат тільки для того, щоб потім продати нас на іншому березі океану». Анжеліка подивилася на пані Маніго з подивом – Дружина судновласника, яка завжди велична, сиділа на перекинутому дерев'яному шапі. Це сидіння, мабуть, було не дуже зручне для її пишних тілес, проте їла вона срібною ложкою з чудової супової тарілки дельфтської порцеляни. «Треба ж, значить, вона все-таки примудрилася пронести їх під спідницями, коли ми сідали на корабель», мимоволі відзначила сама собі Анжеліка. Проте Маніго відразу вивів її з цієї помилки. Прик розказав, Право, Сара, ви мене дивуєте. Варто було капітанові потрафити вашим хм, чудасіям, подарувавши вам цю тарілку, і від такої дрібниці вам вмить зімінює здоровий глуст. Я звик чути від вас більш логічні міркування. Мої судження нітрохи не дурніші за ваші. Коли людина вміє правильно визначити суспільне становище тих, із ким вона має справу. Може, відразу ж розпізнати людей шляхетних, поважних і зрозуміти, кому слід звернути увагу насамперед, то я не беруся стверджувати, що ця людина неодмінно гідна довіри, але готова посперечатися, що він не дурень». Потім, уже колишньої твердості в голосі, пані Маніго довідалася. «А що ви думаєте про нього, пані Анжеліко?» «Про кого?» – спитала Анжеліка, яка не цілком уловила суть розмови. «Та про нього ж!» – закричали всі жінки разом. «Про господаря Голдсборо, про цього пірата у масці, про ерескатора. Пані Анжеліко, ви ж його знаєте, скажіть нам, хто він?» Анжеліка дивилася на них збентежено, ледве вірячи своїм вухам. Це їй ставлять таке питання. «Їй!» У тиші почувся тонкий голос Оноріни. «Я хочу палицю, хочу вбити чорну людину!» Маніго знизав плечима і звів очі до сталевих балок, закликаючи їх у свідки кричущої дурості жінок. «Не про те, хто він, а про те, куди він нас везе. Ви можете сказати нам це, пані Анжеліко?» Сьогодні вранці він ще раз підтвердив, що везе нас до островів Вест-Індії. Північним шляхом можна доплести туди так само, як і південним. «Ось бамаєш», – зітхнувши, сказав судновласник. «А що ти думаєш про це легалю?» «Що ж, це цілком можливо. Північним шляхом користуються рідко. Але якщо біля узбережжя Америки повернути і піти вздовж берега на південь, зрештою ми маємо опинитися в Карибському морі. Можливо, наш капітан віддає перевагу цьому шляху іншому, де, на його думку, надто багато суден». Трохи згодом до пасажирів з'явився коротун Боцман і жестами показав, що всі можуть вийти на прогулянку. Декілька жінок залишилися, щоб трохи прибратися. Анжеліка знову занурилася у свої думки. «Чому ти спиш, мамо?» – спитала Оноріна, побачивши, що вона затулила долонями обличчя. Ох, дай мені спокій. Анжеліка вже почала потроху виходити із заціпиніння, хоча в неї було таке відчуття, ніби її вдарили ззаду по шиї чимось важким. Проте вона все ясніше, все виразніше усвідомлювала істину. Все сталося зовсім не так, як їй уявлялося в мріях, але сталося. Її чоловік, якого вона стільки років оплакувала, тепер уже недалека, недосяжна тінь, непримара, що блукає десь у невідомому й недосяжному куточку землі. Ні, він тут, він поруч, лише за кілька кроків від неї. Коли вона про нього думала, то подумки казала «Він». Вона не могла наважитись назвати його Жофреєм. Настільки він здавався їй не схожим на того, кого вона колись називала цим ім'ям. Але він уже не був для неї ірискатором, таємничим незнайомцем, який чомусь так її приваблював. Вона знала одне – він її більше не любить. Не любить, не любить. Але чому? Що я такого зробила, що він мене розлюбив? Чому він так у мені сумнівається? Хіба я буду дорікати йому тими роками, коли в його житті не було для мене місця? Адже ніхто із нас, ні він, ні я не хотів цієї розлуки. То чому ж не спробувати згладити її з пам'яті, назавжди забути? Але, мабуть, чоловіки міркують зовсім інакше. Як би там не було, чи через те, чи інше... «Чи через Філіпа, чи через короля, він мене більше не любить. Гірше того, я йому байдужа». Її охопив страх. «Можливо, я постаріла?» «Так, напевно, причина саме в цьому. Мабуть, останні тижні якось одразу мене зістарили. Адже перед нашою втечею з Ларошелі я так виснажилася від усіх цих турбот і тривог. Вона оглянула свої загрубілі потріскані руки, руки служниці, на якій лежить вся домашня робота. Є чому жахатися» високородному сеньору-епікурійцю. Анжеліка ніколи не надавала надмірного значення своїй красі. Зрозуміло, як будь-яка жінка зі смаком вона про неї дбала і намагалася її зберегти. Але в неї ніколи не було й тіні страху, що її краса може зів'янути. Їй здавалося, що цей дар богів, хвали якому вона звикла чути з дитинства, буде з нею завжди і не вичерпається її життя. І тільки зараз вона вперше відчула, що її врода не вічна. І відчула потребу негайно переконатися, що вона ще гарна. Несамовито вона швидко підійшла до своєї подруги і запитала. «Абігель, у вас є дзеркальце?» Дзеркальце у Абігель було. Тільки вона, ця мудра діва, яка вважала охайний вигляд і акуратно одягнений чепчик у ряді чеснот, здогадалася взяти з собою цю необхідну річ, про яку кокетки в метушні забули. Абігель простягла дзеркальце Анжеліці і та жадібно вдивилась у своє відображення. У мене є кілька сивих волосин, це я знаю. Але під чепцем він не міг їх побачити, не можна було розглянути. Як далеко було їй зараз до тієї невимушеності, з якою вона заглядала в металеве дзеркальце на світанку, коли ще й не думала про те, щоб полонити рескатора, Вона провела пальцем по вилицях. Хіба її риси опливли чи огрубіли? Ні. Правда, щоки трохи впали, зате свіже повітря, як завжди, розрум'янило їх. Хіба цим спекотним, здоровим рум'янцем, що так виділяв її серед інших дам, не захоплювалися у Версалі? Хіба не заздрила йому пані де Монтеспан? Але як знати, що думає про неї чоловік, який порівнює її нинішній вигляд із образом юної дівчини, що зберігається в його пам'яті? Адже за ці роки я стільки всього пережила». «Що не кажи, а життя не могло не накласти на мене свого відбитка». «Мамо, знайди мені палицю!» – вимагала Оноріна. «Людина у чорній масті – це великий перевертань, я його вб'ю!» «Замовкни!» «Абігель, скажіть мені відверто, чи можна назвати мене красивою?» Абігель продовжувала спокійно складати одяг. Свого здивування вона не висловила нічим, хоча поведінка подруги дуже її спантеличила. Справді, пропавши на цілу ніч, так що всі могли запідозрити найгірше, Анжеліка заявила, що з нею нічого не трапилося, і до того ж попросила дзеркало. «Ви найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь зустрічала», – відповіла Абігель байдужим тоном. «І ви це добре знаєте». «На жаль, тепер уже не знаю», – зітхнула Анжеліка і з похмурим виглядом опустила люстерко. «Достатньо подивитися, як до вас тягне чоловіків. Усіх, навіть тих, хто не усвідомлює того», – продовжила Абігель. За що б вони не бралися, вони хочуть почути вашу думку, вашу згоду, або хоча б побачити на вашому обличчі посмішку. Є серед них і такі, хто хотів би, щоб ви належали тільки їм. Погляд, який ви даруєте іншим, завдає їм болю. Перед нашим відплеттям з Ларошелі, мій батько часто казав, що, взявши вас із собою, ми наразимо наші душі на жахливу небезпеку. Він умовляв метра Берна одружитися з вами до того, як ми пустимося в плавання – щоб через вас не виникали суперечки. Анжеліка слухала ці откровення відлюднено, хоча в інший час вони б її схвилювали. Вона знову взяла маленьке скромне дзеркальце і зосереджено в нього подивилася. «Треба зробити припарки з пелюстока Марилісу, щоб покращити кольор обличчя», – сказала вона. «Але, на жаль, я залишила всі мої трави в Ларошелі. Я його вб'ю», – уперто бубоніла Оноріна. Коли пасажири повернулися з прогулянки, з ними був і метр Берн. Двоє матросів, які його підтримували, довели пораненого до його ложа. Він виглядав слабким, але дух його був незламним. Скоріше навпаки, очі Габріеля Берна метали блискавки. Ця людина – сам диявол. Оголосив він супутникам, що оточили його, коли матроси пішли. «Він поводився зі мною безсоромно. Він мене катував». «Намагався? Пораненого?» Ось негідник, лунали обурені вигуки. «Ви кажете про Рескатора?» – спитала пані Маніго. «А про кого ще?» – Берен був у нестямі. У житті не зустрічав іншого такого мерзотника. Я був закутий по руках і ногах. А він прийшов і почав мучити мене підсмажувати на повільному вогні. «Невже він справді вас катував?» – спитала Анжеліка, підійшовши до нього з розширеними від жаху очима. Думка про те, що Жофрей став здатний на таку немислиму жорстокість, кинула її у відчай. Невже він справді вас катував? Морально, я хочу сказати. Ох, та відійдіть ви всі, не дивіться на мене так. У нього знову лихоманка, прошепотіла Абігель. Треба зробити йому перев'язку. Мене вже перев'язали. Цей старий барбарійський лікар знову приходив до мене з усіма своїми зіллями. Потім із мене зняли ланцюги і вивели на палубу. Ніхто не зумів би краще подбати про тіло і гірше розтоптати душу. «Ох, та не чіпайте мене!» – він заплющив очі, щоб більше не бачити Анжеліку. «І дайте мені спокій, я хочу спати!» Його друзі відійшли. Одна Анжеліка залишилася сидіти біля його узголів'я. Вона відчувала себе винною в тому, що йому стало гірше. По-перше, її мимовільна відсутність штовхнула його надії, які могли дорого йому коштувати. Ще не оговтавшись від ран, які тепер знову почали кровоточити, він змушений був провести багато годин у такому сирому нездоровому місці, як Нижній Трюм, і нарешті Катор її чоловік, здається, зовсім його доконав. Про що могли вони говорити, ці двоє таких не схожих один на одного чоловіків? «Берн не заслужив, щоб його мучили», – подумала з раптовою ніжністю Анжеліка. «Він притулив її, став їй другом і порадником». Він дуже тактовно і ненав'язливо її оберігав, і в його будинку вона нарешті змогла відпочити, знайшла спокій. Він людина справедлива і пряма, людина великої моральної сили. Це через неї, Анжеліку, сувора гідність, за якою він приховував свою природну палкість, раптом звалилась, ніби підмита морем дамба. Через неї він пішов на вбивство. Віддавшись спогадам, вона не помітила, що Габріель Берн розплющив очі. Він дивився на неї, як на якесь казкове бачення, дивуючись, як трапилося, що за такий короткий термін ця жінка змогла безроздільно опанувати всіма його думками. Такою мірою, що йому стали байдужі і власна доля, і куди вони пливуть, і чи допливуть туди колись. Тепер він хотів лише одного – вирвати Анжеліку із-під диявольського впливу іншого. Вона захопила всю його істоту – Усвідомлюючи, що відтепер у ньому вже немає місця нічому з того, що наповнювало душу досі, його торгівлі, любові до рідного міста, відданості своїй вірі, він зі страхом відкривав собі досі незвідані шляхи пристрасті. Внутрішній голос твердив йому, з цим нелегко упокоритися, схилитися перед жінкою, відзначити її початкою плоті. У скронях у нього стукало, напевно, тільки це й залишається, казав він собі. Щоби звільнитися від наслання і прив'язати її до себе. Його палили пронизливі пристрасті, розбуджені промовами рескатора. Йому хотілося затягнути Анжеліку в якийсь темний кут із силою опанувати нею, не стільки з кохання, скільки з помсти за ту владу, яку вона набула над ним. Бо зараз уже надто пізно мріяти про те, щоб ступити на береги хтивості. Щодо тілесних втіх йому, Берну, вже ніколи не досягти веселої та безтурботної невимушеності його суперника. «Ми весь час пам'ятаємо про тягар гріха», – подумав він, відчуваючи, що над ним тяжіє якесь прокляття. «Ось чому я ніколи не зможу звільнитися, а він вільний, і вона також». «Ви зараз дивитесь на мене як на ворога», – прошепотіла Анжеліка. «Що трапилося? Що він вам сказав, що ви раптом так змінилися, метре Берн?» Ларошельський торговець глибоко зітхнув. «Справді, я сам не свій, пані Анжеліко. Нам треба одружитися. І швидше, якнайшвидше». І перш ніж вона встигла відповісти, він гукнув пастора Бокера. «Пастора, підійдіть до нас, слухайте. Необхідно освятити наш шлюб негайно. А ти не міг би потерпіти, мій хлопчику, принаймні до того часу, коли ти одужаєш», спитав старий пастор, намагаючись тримати його запал. Ні, я не заспокоюся, поки справа не буде зроблена. Куди б ми не пливли, церемонія має бути законною. Я можу благословити вас ім'ям Господа, але мирську владу тут може представляти тільки одна людина – капітан. Потрібно випросити у нього дозволу, зробити запис про ваш шлюб у судновому журналі та отримати відповідне свідоцтво. Він дозволить, люто кинув Берн. Він дав мені зрозуміти, що не заважатиме нашому Союзу. «Це неможливо», – гукнула Анжеліка. «Як він міг хоч на мить допустити цей лицемірний фарс? Та тут можна просто втратити свідомість. Він же чудово знає, що я не можу вийти за вас заміж. Не можу і не хочу». Вона швидко відійшла, боячись, щоб у неї прямо перед ними не почалася істерика. «Лицемірний фарс», – з гіркотою промовив Берн. «Ось бачите, пасторе, до чого вона дійшла». Подумати тільки, ми стали здобиччю цього мерзенного чаклуна та пірата. На цьому судні ми всі в його владі. І немає жодного виходу, тільки море і жодного корабля. Як би вам це пояснити, пасторе? Ця людина стала одночасно і моїм спокусником, і моєю совістю. Здавалося, він підштовхував мене до поганого. І в той же час відкрив мені все те погане, що ховалося в мені самому. І про що я зовсім не підозрював. Він сказав мені... Якби перш ніж зненавидіти мене, ви потрудилися б подумати, а я й сам не знав, що ненавиджу його. Адже колись я ніколи не відчував ненависті ні до кого, навіть до наших гнителів. Хіба я досі не був праведною людиною, пасторе, а тепер я вже не знаю, праведний я чи ні.